دغه د شفعتي قرائني احوالي چې قوت ورکی روایت روايت لار داغي تذکيره کې کله کله واقعيږي په دې اخبار احادو کې حا ذمیر مرجع ټول اخبار احاد هو دا د عربيت قاعده د کله د مؤنث ذمیر مذکر ترجه کې کله د واحد تسنیته تله جمع تله جمع واحد تله تسنین واحد توضع مشهور دی نو دلته دا مسلره چاغه تقسیم دی مشهور عزیز غریب ته او مستفید په مشهور کې راغی هغه دی چې फायदा ورکه دی علمی نظری چرا مختفی بالقرائن وی اعلی على المختار بنا قول مختار استدلالی نظری خلاف دغه چې انکار کړی د دین اصل کې د خلاف فکنده سو جوهري نه ده خوست ده تدقیق کړي واه وال خلاف فی التاخیق اللغوی والخلاف فی التحقیق اللغوی لانه مجوز اطلاق اطلاق قیده بكونه نظریه بس او دا حاصلېږي د استدلال نه اصول انکار کې مطلق نه خاص کې لفظ علم بالمتواتر او شین دین سوای انده په نسوانی سره ځونیو یعنی قریب اليقین ظن اټکل غومان نه ده خبرونه پوښي قریب اليقین لکنه لا ان فاما دا نه نه پې د چې کوم یو تایید کیږي په قرائن سره نو دا راځي هې د دا نه چې باکي قرائن نه خبره واحد دی عزیز دی غریب دی مشهور دی مستفیذ دی دیوانیم و جو فرجيت ثابتيږي کله چې قرائن صفات د اسي چې د قوت راولي ورسو دا وي وجم ذکر کړي هم اوس دی وې چې دا خبر محتفم بالقرائن چې تقویدت حاصل وي فقرائن سره دا مختلف افسان دي یو د دینا هم منها ما اخذوا الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فنحطت به قرائنه بنا دلاته ما فی هذا الشی غورا غالبا اعتبار کو په حدیثو کې سره سند باندې دي شیخین و باندېونه ده کنه خبروانی کوشي بغیر د شیخین یو روایت سند مضبوطی قرائنو او اغام سره ده د ک معنا ورکې نو د دې اختصاص سره ده دې د پروا وجه ذکر کوي شدا د وجوهات تن پر وجوانی منګدا یادو یو جلالت د شان ده دې دوهانو فی هذا شان پر حدیث کې او پیشتیات حدیثو کې بلتا قدم دا دی پا تمیزا صحیح علا غیره کی دو جشفی درین امت دا قبول کلی د اغشتی رسا امت په قبول تیا بانی دا دی او دا تلخی وحد و اقوی فی افادتی العلم من مجرد کسرت الترق القاسرت یعنی التوازد نفسی گره کم روایت چی چی اغا قبول کی نو دا قوید پا افاده ورکلو کی علم تا غلب بل کستا فائده ورکلو کیسا ریقین دا قوی دی پر اسبت دسا کسرتو آسانی دوسرا یہا روایت دے دی دے دی کبرا بانی پوشی امت سا قبل کرده نا دے دک سپاتی دے یا بخپل حال دے او یہا روایت دے چاگا امت آغست دے تلکی آغست دے سا امت علماء قبلتیا کرده دا دا آغست دے نو دا قوت دے غالید احنی اوچت دے نسبت د کس رکت کرو چاک کاسیری دے تواتور میں. اوز داو دو یو بلن اکتام پا دیکی شوان. دے بانی دیر مسائلم تفری حدیث ضعیفی اومد تاغبانی عمل کړی آبسته ایگن. ناغا صحی گرزی. لکه د شل رکا تو تراو روایت دے ابن عباس. ضعیف دے. او برابانی پوش مصنفہ دیب نابی شیبہ کی موقوف روایتونا خوٹول صحیح دی خبربانے پوچھ بھی او هغه ہے دی سره رئیست دی سرد آغینہ او مددہ قبول کڑے دی عملی پی کڑے دی اندہ خو صحیح شکا حالات رجیس ہے دی صحیح گر جید یو دا مسلم وائی مخی لیکن دا ہے دا و مت اغسلو دا قوت په دکې راتل دا خاص دی باغری وایته نو چې په ای چا کلام نه د کړه دو حفاظ نه دو هغه چې کتابونه ولي کلام چې شوی داری قطنی دان له نور علماء 110 روایتونه ګټ کلام شوی دی او بازوی چې 210 په دې کې دو دیر شو کې شریک دی او بخاری و او بیا وکړي دیو آتا بیا ذکر کړي ا مسلمان پسلو کې شريك ځان لره امام بخاري سره په و او بیا دیو آتا بیا ذکر کړي لیکن راضي هو او بیا دی پدې کې ځان لره مسلمان پسلو کې ځان او شريك سره په دوه دیر شوک دا تینه نبار کې زکه کوم روایتونه د بخاری مسلم باندې چا کلام کړي دا تینه نبار کې داغه دغه شاعت نشته لکه دا نور روایتونه پرې نو ته پوښ شو د دې نه کې نو دا صحیح هندې دا صحیح صحیح هندې داخر ابن حجاز دا روایت او هغه روایتونه چې نه یې واکي خلاف پمن د مدلول لري کې چې واکي شی په دې دوه کتابونو کې پداش یسس ترجی نه وی دا وجه دا محلوالین یعنی د یو بلسید واخی مقابل واخی اغم د دینه بارکی خبربان پوښ ویلہ عزت عارضہ تساقطہ دا مسلہ کدا ان یفیدل متناقضان العلم بسق هما من غیر ترجی له احدی ما الاخر دا شغل نشی کیدای کنا و ما ادا ذالکہ فل اجماع حاصل علی تسلیم صحتہ خبربان پوښی وس خلاصې ری عبارت دا شو متارض روایتونه او چې پکوم کلام شوی دا روایتونه تنه لري کا د ان علاوه نور روایتونه شې دا قراین دي نو پدې باندې څه او جوم ثابته خبربانو پوښې دا مسله ده وسه م م وسه دې شهادتمن اوره ورو بل ورک